Amaikagarren unitatea. B. Zer galdetu dizute? Zer moduz joan da elkarrizketa, inigo? Ondo, oso ondo. Galdera asko egin dizkizute? Bai, denetik galdetu didate. Zer galdetu dizute? Ba, galdetu didate zenbat urte ditudan, zeik dudan, ea gustatzen zaidan taldean lan egitea, ea badakidan ingeles ez egiten, ea nolakoan aizen, goizez ala ratxaldez lan nahi dudan, Non bizizeena izen eta ea badaukadan gidabaimenik. Esan diute non irekiko dute denda berria? Bai, Bilbo nirekiko dutela esan didate. Mila esker inigo, orain niretxanda da. Zorteon.